«Загнав коня!» – сказав старіщина. «Що сталося? Куди прямуєш?» Вершник був зовсім юний, майже одних літ із Айдаром. Як на вигляд, обличчя його було скошене болом і очі сумні, але він усміхнувся крізь силу і привітався. А тоді зняв з плеча домбру, що висіла ззаду, і заспівав. «Спитай, із якого я роду, мій хан?» Скажу я із давнього роду найман. Я тих втішаю, хто гніву зазнав, Хто втратив радість і мирний сон, Хто від бід своїх жаху зазнав, Хто терпіти біду має знову та знову. Біди зазнає і султанів народ, Зрадливість і скнарість в них вищі з висот. Султана Касима клину за біду, Від псів його Незабаром впаду. Співця запросили у юрту. Він розповів свою історію. З раннього дитинства, маючи оточистий, сильний голос, яким він зараз полонив весь аул, він, Ассан, мандрував разом із знаменитим на увесь степ Жірау, Женібек Батиром. Женібек був славний воїн, ославлений з багатьох військових походах і боїв, але не менше, а може, і більшої слави зазнав він як мандрівний співець жірау. Завжди був біля нього хтось із учнів, який незабаром став також відомим жірау, навчаючись у Женібека. Женібек уже був старшого віку, і Асан, сирота, якого узяв у себе в науку Женібек, так і лишився при ньому хоч вже виріс і сам став досить відомим Жирау, Сам складав пісні, і навіть тут чули не лише про Женібека, а й про нього, юного Асана Жирау. Султан Касим, відомий здавне своєю жорстокістю і немилосердністю, ненавидів Женібека і його гостре, влучне слово. Після поразки війська султана Касима, який очолював як виначальник у Сеханське військо, Жанібек виступив проти султана із піснею, у якій казав, що те, що радував султанові, він відкинув, унаслідок чого загинуло стільки воїнів, і військо зазнало поразки. Султан наказав схопити Жанібека, але той відповідь вихопив меча. Розлючений султан схопив лук і, пустивши стрілу, забив Жалюбека на місці. У війську почалися незадоволення, більшість засудила дії султана Касима, чимало батирів і джигітів відверто обурювались учинком султана. Але той виставив свою особисту дружину і сказав, що коли хтось підійме проти нього голос, а не то, що зброєю, буде так само знищений на місці. Бо тільки в єдності, у покорі кожні дії султана та ще воєначальника може триматися у війську порядок. Жанібек Жирау був для мене і батьком, і братом, і товаришем. Усім, що я, безрідний сирота, надбав у всьому світі. Його смерть знищила моє життя, і я вирішив відомстити султанові касиру. Довго четував я біля його юрти, довго вишукував можливості, але нічого не вдавалося мені. Його пильно стегла охорона. І я зрозумів, особливо після вбивства Женібека, мені самому не дібратися до нього. Я поховав Женібека у степу, насипав курган над його могилою, плакав там, як дитина цілу ніч, не сили відійти звідти. А тоді зрозумів, що єдина і найголовніша моя зброя – це пісня. Це те, що заповів мені Женібек. З нею можна теж, як і зброєю, перемогти ворога. І я склав пісню там, на могилі Женібека, у досвіта. Поклявшись, ніколи не осоромити його пам'яті, завжди бути вірним йому Женібеку, якого люди прозвали «добрим». Я лишився війську і почав співати свої пісні. Одна за одною складав я їх. Я співав про правду і силу людини, про радість і щастя, яке.